Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Har inte ni varit med om att människor ibland gör en sak- men säger sig vilja motsatsen- och sen skyller på omständigheterna eller på systemet? Realpolitik kallas det visst. Kommer att tänka på det vid läsningen av ett 45 år gammalt citat- som blivit aktuellt igen? Världen var inte menad att vara ett fängelse- där människan väntar på sin avrättning. Vem som sa det? Jo, USAs dåvarande president John F. Kennedy. Och han talade så om kapprustningen samtidigt som han skrev på nya beslut om kärnvapen. Och han citeras nu flitigt av den gångna epokens globala realpolitiker som rör på sig igen. Kalla krigets män tar till jorda. Forna fiender med ett gemensamt budskap. Amerikanska företag utrikesministrar som Henry Kissinger, George Shultz, får medhåll av dåvarande Sovjetunionens ledare Mikhail Gorbachev. När de varnar för den ofattbart destruktiva kraft de själva var med och byggde upp. De talar om en ny och farligare nukleär era. Ni som är trogna lyssnare på konflikt kommer kanske ihåg när vi talade om kärnvapen för drygt ett år sedan- då presenterade vi Doomsday Watch, domedagsklockan. En mätare på den riskbedömning ett internationellt nätverk av kärnfysiker gör. Då var klockan sju minuter i midnatt. Sedan dess har klockan rört sig. 18 Nobelpristagare har analyserat hotbilden och flyttat minutvisaren. Meddurs åt fel håll. Domedagsklockans visare pekar nu på fem i tolv. Välkomna till konflikt. I can hear you. I can hear you. De länder som lovar att nedrusta Nu byter de istället ut de gamla vapnen mot nya Och de länder som inte har vapnen De skaffar sig möjligheten Världssamfundet går in i ett intensivt skede för att rädda avtalen om nedrustning. Reportage från i Nevada och röster från London, Minnesota, Moskva och Dubai. Hans Blix kommenterar. På valborgsmässa börjar en viktig process för att förhindra en världsbrand- 187 medlemsländer börjar förberedelserna för nästa översyn av icke-spridningsavtalet, ett skede på tre år innan själva översynen 2010, men undertryck för hela tanken med nedrustning och icke-spridning av kärnvapen är hotad. Kärnvapenmakterna satsar återigen på produktion av nya vapen för att byta ut de gamla. USA och Ryssland har fortfarande tusentals stridsspetsar riktade mot varandra och ligger i ny konflikt om missilförsvar i Europa. Nordkorea har provsprängt sin första bomb. I veckan startade Irans centrifuger för tillverkning av kärnbränsle. Kina har övningsskjutit mot satelliter och fler står i kärnteknologikunnandets kö. Mer i studien för kommentarer sitter också Hans Blix, ordförande i den oberoende internationella kommissionen om massförstörelsevapen som släppte sin slutrapport Weapons of Terror för snart ett år sedan och sedan dess rest världen runt för att presentera dess slutsatser. Där finns 30 rekommendationer bara när det gäller kärnvapenfrågorna. Det är väl riktigt Hans? Ja. Du får tillfälle att nämna mer om dem senare. Först en bild av hur kärnvapenrustningen tätt sig från gräsrotens perspektiv. Undergången, skuggor, missiler och möten heter en nyligen utkommen bok och består av reportage från resor bland människor i och omkring kärnvapenbaserna i Baltikum. Författaren Peter Hanberg har ordet. Några mil väster om den lettiska staden Aluksne ligger ett stort klippblock ute i skogen. Det är inget konstigt med det. Inlandsisen har lämnat sådana spår över hela den nordliga hemisfären. Men kanske var det här klippblocket ändå speciellt. I mitten av 80-talet passerade Alvine förbi här på väg till skolan- och i fantasin hade hon gjort fördjupningen under stenblocket- till sitt eget personliga skyddsrum. Proviant skulle finnas där. Varma tecken, vatten. Nu skulle det knappast ha hjälpt henne. Några kilometer längre in i skogen låg en sovjetisk kärnvapenbas- och några mil längre bort låg ytterligare några. Trakterna kring Aluxne skulle ha träffats av ett regn- av amerikanska kärnvapenmissiler i krigets första stund- det är inga spekulationer. Åtskilliga amerikanska militärer bekräftar att ett anfall skulle ha inledts exakt på det sättet och att en del av anfallsvågen skulle gått över Skandinavien. Motsvarande kunde sägas om Sovjetunionen. I Estniska Tart och utanför Kaliningrad stod Sovjetiska bombplan vilka bland annat hade som mål att sluta amerikanska hangarfartyg i Atlanten och norska havet. De var utrustade med kärnvapenladdade kryssningsmissiler och det är knappast troligt att de skulle bett Svenska Luftfartsverket om tillstånd att få passera svenskt luftrum. I mitten av 80-talet, när Alvine varje morgon passerade klippblocket på väg till skolan, pågick den gigantiska kärnvapenkapprustningen som värst. Varje dag bokstavligen placerades nya raketer ut, men räkningen hade för länge sedan förlorat all mening. En del raketer hade en styrka på 30 megaton- motsvarande en sprängkraft på över 2000 atombomber- av det slag som fälldes över Hiroshima och Nagasaki- i andra världskrigets slutskede. I strålning motsvarade en enda raket upp mot 100- Tjernobyl-katastrofer. Alvine gick där. Hon målar upp fasan för sitt inre. Men kanske inte sylla som den verkligen skulle ha blivit. Det stora klippblocket blev barnets enda räddning- i hemmet hade fadern tagit vätebomber som intäkt för att få supa. Vi brinner alla upp, sluddrade han och såg ingen anledning- att inte köpa en flaska vodka till. Och för inte? Världen tycktes ha fastnat i undergångens grepp. Men så kom den märkliga vändningen. 1987, avtalet om att skrota alla medeldistansraketer. För första gången i historien minskade antalet kärnvapen. Det var bara en delseger visserligen. Tusentals kärnstridsspetsar fanns ju kvar- men den fruktansvärda trenden av bruten. Berlinmurens fall. Sovjetunionens upplösning. Ett tag kunde man kanske känna eufori och tro att den här världen till sist skulle bli en beboelig plats. Det var må hända en chimär. Storbritannien moderniserar sina kärnvapen. Ryssland placerar ut nya effektiva raketer. Iran. Nordkorea. En del uttolkar undrar om doktrinen i Pentagon håller på att omvandlas från Launch on Warning till Launch on Rumor. Ryktet räcker för att släppa en bomb. När jag besökte Alvine för några år sedan skrattade vi gemensamt om stenbumlingen, hennes barndoms livsgarant. Men, sa hon med en suck, som barn bodde jag tre kilometer från kärnvapenbasen. Idag är det kanske 60 kilometer till den ryska kärnvapenbasen på andra sidan gränsen. Så om det spelar någon roll. Ett möte i kärnvapnens skugga signerat Peter Hanberg, författare till den nyligen utkomna boken Undergången skuggor, missiler och möten. Ett annat möte i skugga av garanterad ömsesidig förödelse, som det hette då, skedde i Reykjavik för 20 år sedan. Det var president Ronald Reagan och dåvarande Sovjetunionens ledare Mikhail Gorbachev som höll historiskt toppmöte. Och ett hopp tändes när de två ledarna gemensamt deklarerade inriktningen mot en kärnvapenfri värld. Vi vet hur det gick. Men 20 år senare tog den före detta amerikanske utrikesminister som var med, George Shultz, initiativ till en konferens till minnet av toppmötet. Inbjudna var fler av dem som varit verksamma med kärnvapenfrågorna i olika amerikanska regeringar. Henry Kissinger, för detta försvarsminister William Perry, före senatorn Sam Nunn med flera, och resultatet blev en artikel som publicerades 4 januari i år i Wall Street Journal. 21 av konferensdeltagarna argumenterade för att väcka drömmen till liv igen, den om en kärnvapenfri värld. Steve Andreasen understod del av 90-talet chef för försvar och strategisk vapenkontroll vid NSA USA:s nationella säkerhetsråd. Han var där och skrev på. The consensus and this is not only my view but the view of the gentlemen and women who signed the Wall Street Journal piece is that we really are at a dangerous tipping point on the verge of a, a unprecedented era. Den erfarenhetstyngda församling som samlades på hoover konferens blev snabbt överens om att vi befinner oss på randen till en helt ny historisk situation. En ny nukleär era, säger Steven Andreessen, som började sin karriär som medlem av COG, avdelningen för regeringens kontinuitet. Uppgiften var att se till att den amerikanska regeringen kunde fortsätta att fungera även efter ett anfall mot USA med tusentals kärnstridsspetsar Steven Reisen säger att den tiden då man behövde oroa sig för den typen av omfattande kärnvapenanfall lyckligtvis är förbi. Now the good news today is that the danger of a nuclear war on that scale has largely disappeared with the end of the Cold War. But the bad news is that the risk of a nuclear weapon being used today is as high as it has been at any time in the past 20 years and we're heading in a direction that's going to increase nuclear risks and make more likely that we have to deal at some point in the future with the aftermath of a nuclear explosion somewhere in the world and that will change everything. Men den dåliga nyheten är att vi snart löper större risk än någonsin tidigare för att ett kärnvapen faktiskt används igen- någonstans i världen, säger Andreasen. Skälen till Hans, Kissingers, Schultz, Paris- och de andra artikelförfattarnas oro- är att fler stater har skaffat- eller är på väg att skaffa kärnvapen. Att kunskapen och möjligheten att anrika uran- sprider sig till fler länder- i takt med utbyggnaden av fredlig kärnkraft. Men som också ger fler länder- möjlighet till vapenframställning. Och- Dessutom ger terrorister fler möjligheter att komma över bombmaterial och slutligen den fortfarande överhängande risken med att något av de tusentals amerikanska och ryska kärnvapen som utplacerade på hundratals ständigt stridsberedda missiler trycks av av misstag eller missbruk. All of these risks are real. That is the risk of nuclear terrorism today is real. The residual risk by U.S. and Soviet, now Russian, ballistic missiles on hair-trigger alert—the risk of accidental, unauthorized uh, nuclear use—is real. The risk of North Korea and Iran acquiring nuclear weapons, and that contributing to the proliferation of weapons in those regions, is real. Any one of those scenarios uh, could trigger a nuclear catastrophe. Författarna till artikeln i Wall Street Journal och däribland Steven Reisen anser att utvecklingen nu går åt fel håll med ökad risk för nukleär katastrof. The United States, Russia and other nuclear weapon states are going to have to change direction. Right now, uh, we're headed in the wrong direction. Wall Street Journal-uppropets undertecknare ser ingen annan väg än att USA tar ledningen genom att klart deklarera visionen om en kärnvapenfri värld. Och att USA och övriga kärnvapenländer tar täten i arbetet med att rusta ner. Men tvärtom finns det flera exempel på att den nuvarande amerikanska administrationen skickar helt andra signaler. Steven Dresen ger i en annan egen artikel från förra året fler exempel på vad han där beskriver som aktivt sabotage av internationella avtal för att hindra kärnvapenspridning. Bland annat nämner han det samarbetsavtal som USA ingick med Indien om den civila kärnkraften utan att ställa krav på någon som helst kontroll av Indiens fortsatta kärnvapenproduktion. Också amerikanska planer för bättre säkerhet som utbyte av gamla kärnstridsspetsar och ett nytt missilförsvar för Europa blir till hot för många länder- eftersom det saknas en tydlig amerikansk vision- om att slutmålet ändå är en kärnvapenfri värld- säger Steve Andreasen. Och att den visionen görs trovärdig- är en av de viktigaste poängerna- med artikeln i Wall Street Journal- säger Andreasen. Without the bold vision- that is the vision of a world free of nuclear weapons- the actions will not be perceived as fair or urgent. And without the actions- Will not be as or Utan en modig vision om en kärnvapenfri värld verkar varje handling som har att göra med att säkerställa befintliga kärnvapensäkerhet onödig eller hotfull. Utan några handlingar i rätt riktning blir inte heller den visionen trovärdig, säger Steve Andreessen, en av de förut amerikanska regeringstjänstemän som skrivit på uppropet i Wall Street Journal tillsammans med Kissinger, Schultz och Perry med flera. Hans Blix, du är med oss i studion idag. Du sitter ordförande i den oberoende internationella kommission om massförstörelsevapen som ju har lämnat sin rapport. En av artikelförfattarna här är William Perry, tidigare försvarsminister under Bill Clinton. Han var också med i din kommission. Är den här artikeln i Wall Street Journal ett led i er opinionsbildning? Nej, jag kan inte påstå att vi har varit verksamma för att få fram den men jag tror att det den har växt ur samma känsla som låg bakom Anna Linds vilja att skapa den här kommissionen. En insikt att nu, ungefär 20 år efter det kalla krigets slut, så är det inte meningsfullt med dessa enorma arsenal som fortfarande finns kvar. Det är glädjande... Man märker också att i Washington så finns det andra linjer och det här Indienavtalet som, som, som nämns här, det liksom går i en annan riktning, eh, liksom missilförsvaret och placeringen utav länkarna missilförsvaret i Polen och, och Tjeckien. Eh, men det är ändå en, en en vindkantring som jag tror håller på att äga rum i USA, som jag också märkt när jag varit i Washington nyligen: att nu kan man tala om nedrustning, inte bara om att förhindra spridning av kärnvapen till nya länder. Den idé som Gorbachev och Reagan hade i Reykjavik och som sen sjönk ner på, på botten så att säga. Den har flyttit upp igen och det är oerhört glädjande. Vi tycker den här kommissionen som Bill Perry var med som jag ledde att det, det finns en viss medvind för nedrustningsmotgärder igen i världen. Finns det det också hos den amerikanska administrationen? Jag tror att det är blandat där. Vi har ju sett ett antal hökar som har tvingats att flyga iväg från nästet. Men det finns också de som är kvar och jag tror inte man ska göra sådana överdrivna föreställningar om att även en demokratisk en demokratisk administration kommer att gå bort från viljan att USA ska förbli en alldeles överlägsen militärmakt i världen. Men det är möjligt. Man kan hoppa om till exempel det som vi tyckte kanske är den allra viktigaste åtgärden att få, ett, få i kraft det är avtal om förbud mot alla sprängningar av kärnvapen som har funnits sedan 90-talet och som amerikanska senaten då röstade emot. Det finns alltså hopp om att en ny administration kunde tänkas att ta upp den frågan igen och få avtalet igenom. Och det är liksom bara den, den första prioriteringen men det finns också många andra avtal om förbud mot tillverkning av klyvbart material för vapenändamål och en, en, en hel lång serie av saker som vi har nämnt. Mm. De här eh, rekommendationerna som artikelförfattarna bland annat kommer med, det är ju till exempel, de bedömer det som fullt möjligt att till exempel åstadkomma en situation där eh, USA och Ryssland eh, ser till att man, in, att man gör sig av med de stridsspetsar som nu är laddade för ögonblicklig avfyrning. Det ser de som möjligt att klara av till översynskonferensen om tre år. Bedömer du också att det finns någon realism i sådana här förslag? Ja, jag tycker det är svårt att inse varför de ska. Dessa stridspetsar ska finnas i stora mängder, på vad som kallas hai trigger alert, och säga nästan nubycklig över, över, att Vid missförstånd eller misstag, så är det ju då så, så ligger så nära till hands att det kan vara svårt att hindra en, en avfyrning av det. Jag tycker dock att de de talar utifrån ett amerikanskt perspektiv där de känner att USA har alltid en rationell ledning och ryssarna har en rationell ledning och sådär. Och de som de är mest ängsliga för det är då att länder som Iran och Nordkorea och att olika terrorister skulle kunna skaffa sig vapen. Och det är klart att kärnvapen i händerna på en del figurer skulle vara betydligt mer oroande än kärnvapen i händerna på USA och Ryssland. Men ändå, vi som sitter lite bort från Amerika, vi tycker att de amerikanerna är också ganska skjutglada i vissa sammanhang. Så att det, det är nog bra, tror jag, om man håller vapnen långt borta. Och just det här med att, att flytta bort dem ifrån omedelbar tillgänglighet är, är viktigt. Vi återkommer till de här frågorna. Vi ska ta och titta på en annan utav de fem stora kärnvapennationerna som ju artikelförfattarna bland annat menar borde föregå med gott föredöme. Det gäller Storbritannien. Här har det den senaste tiden blåsat upp en väldigt het debatt och det rör sig om Tony Blairs regeringsplaner på att modernisera och ersätta över tid de kärnvapenbestryckade ubåtar man har. Både ubåtarna och stridsspetsarna för mångmiljardbelopp. Jag ringde upp Lee Millet som är chef för den marina avdelningen vid Försvarets forskningsinstitut i London. Och han försvarar med all kraft satsningen på att modernisera de gamla kärnvapnen. I the UK made decision to move away from its capability. The powers would have patted on head and said, "Well done boys and turn back to the politics of the real world." Storbritannien gått en väg många kritiker rekommenderat att göra sig av med de kärnvapenbestyckade ubåtarna eller låta bli och ersätta dem när de tjänat ut. Ja, då hade övriga kärnvapenländer klappat oss på huvudet och sagt "Bra jobbat" och sen fortsatt med realpolitik, nämligen sina kärnvapenprogram säger Lee Willett. Storbritanniens innehav är inte skälet till att andra stater har eller vill skaffa sig kärnvapen anser han och hävdar att Storbritannien till skillnad från andra faktiskt också rustar ner genom att ersätta bara 160 av de 120 till 200 kärnstridsspetsarna och genom att bara ersätta tre ubåtar istället för dagens fyra. Det är ett uttryck för de dubbla motiven till Storbritanniens hållning säger Willett och å ena sidan. Säkerhet genom avskräckning, den är fortfarande aktuell, på grund av osäkerheten om hur framtida regeringar i kärnvapenländerna kommer att agera. Och å andra sidan, har kärnvapen visat sig ge politiskt inflytande. Goes hand in hand with that. och här närmar sig Lee Willits resonemang det paradoxala. Om Storbritannien ska nå någon framgång med sin ambition att påverka andra att rösta ner så måste man själv behålla i alla fall en miniminivå av kärnvapen. I yeah, I think it's important that when you if you want to be a credible player in negotiations you have to have some kind of chip. Uh, and the UK, if it can therefore get other nations to talk about their their their nuclear force levels, would therefore have something to bring to the table. If it had given up its capability unilaterally and was no longer a nuclear power, from from for my reasoning, it could shout all it liked about other nations having to do, uh, having to follow suit. But when. Om Storbritannien ska lyckas förhandla effektivt med andra om nedrustning- måste vi komma med något till bordet. Hade vi rustat ner alldeles själva hade ingen lyssnat, säger Lee Willett. Och han tvekar inte om vilket land som är Storbritanniens huvuduppgift att påverka. On nuclear weapons all roads lead back to Washington. With the exception of the UK arguably alla vägar till nedrustning går via Washington säger Lee Willett. alla andra stater har skaffat sig kärnvapen för att mota amerikansk överlägsenhet och rör sig inte USA så rör sig ingen annan heller, och Storbritannien har en nyckelroll, tror Willet att få USA att se världen med nya ögon. Vi have to try and change the US uh, strategic outlook on the world. Um, the US has tends to have a confrontational approach of, of acting first and asking questions later, uh, and we've seen with recent experience in Iraq and and, and more recently in, in, in debates about Iran that. Uh, the US takes a very, very um, forthright approach and that perhaps isn't always the best. And trying to encourage the US to see the world in a different light uh, and to react to the world in a different way, I think is fundamental to all of this. Lee Willett, chef för den maritima avdelningen vid eh, forskning, Försvarets forskningsinstitut i, i Storbritannien. Eh, Hans Blicks, eh, vad säger du om Lee Willets eh, argument för att ändå se till att Storbritannien har kvar kärnvapenkraft så att säga? Jag tycker det var en ganska avväpnande egentligen vad han sa. Nu tycker jag att i sammanhanget, det är ju inte det argument som har framförts av den brittiska regeringen utan där har de egentligen bara sagt att ja, framtiden är osäker och därför måste man ha dessa vapen kvar. Och det kan vi ju alla säga, Egyptierna och Iranerna och alla framtiden framtiden osäker. Men vad han säger är ju egentligen att man behöver det här som en bargaining chip kallar han alltså en, någon sorts prestations, någonting som man kan sälja och köpa för. Att USA är det land som måste börja nedröstningen och det, det står också i Margaret Beckets brev där hon skickar runt den här brittiska vittboken att britterna är bundna vid tanken att man ska nå ja, en förstående eliminering av kärnvapen och att de tänker pressa för att man ska få förhandlingar om detta. Och jag kommenterade nyligen det om att vi, vi ser alla fram emot det här pressande. Har, har, har ni sett några tecken på som brittisk Nej, press? Nej, det tycker jag inte man har gjort egentligen. Man skulle också kunna kommentera hans resonemang med att han säger att det här är ett kort som vi har att spela för att få amerikanerna ut på plan och börja med nere och säga att ja, den, det resonemang kan ju också iranerna föra att om ni i USA och England och andra då kommer vi att sätta igång. Och det kanske ligger en viss realitet i det. Att, till exempel min efterträdare han sa det att han var förvånad över att Iran ser, kan se kärnvapen som en, en avskräckningsmetod när engelsmännen får precis samma resonemang. Så det ligger lite i luften att nu är man rädd för att det kan bli flera länder som Iran och, och, och kanske Nordkorea och, och kanske terrorister som går vidare och därför för att hindra detta så är man beredd till och med att försöka avskaffa kärnvapen generellt. Det faktum att man också ger sig kast med nyinvesteringar. Nu ska man visserligen ersätta en gammal arsenal men att man nyinvesterar Skickar det också signaler som verkar i någon riktning? Ja, det är tveksamt om det. Om man verkligen ska tro på att det är nödvändigt för dem att göra dessa nyinvesteringar nu. I varje fall den brittiska oppositionen mot kärnvapen menar att de kunde gått vänta ett, ett slag med detta. Och man har väl också en viss misstanke att det militärindustriella komplexet finns bakom både i England och i USA. Det är ju stora pengar som, som det handlar om i, i, i båda länderna. Och dessa komplex för att for, fortsätta leverera sina grejer så behöver de ju en hotbild i, i, i världen. Men världen spenderar för närvarande 1,3 triljoner dollar på en obegriplig försvar. siffra. Ja, det ligger utanför vår känsla så att säga. Hälften av detta är i USA- och detta under en period av avspänning när man inte egentligen känner att det finns längre ideologiska eller gränskonflikter mellan USA och mellan några stormakterna. Jag tycker att vi ska återkomma till just det här motivbakgrunden till att man ändå spenderar så mycket just i USA. För att nu ska det handla om USA som trots... Att USA tillsammans med de andra kärnvapennationerna har förbundit sig att åtminstone på kort eller på sikt skrota sina kärnvapen. Så finns det fortfarande tusentals kärnvapen i USA. Eftersom många av dem börjar bli till åren så gav också Börsadministrationen klartecken till en modernisering. Ta fram en helt ny generation kärnvapen. I år är det 15 år sedan USA genomförde sitt senaste fullskaliga kärnvapenprov. Men talet om de nya ersättningsvapnen har fått många invånare som bor i närheten av testplatsen i Nevada att oroa sig för att testerna ska behöva återupptas. Sen början av 90-talet har reporter Claes Andreasson träffat och intervjuat de som jobbat på och bor in till testplatsen och upplevt de drygt 900 testerna. Längs huvudgatan i den lilla mormonst skötsamma staden St. George- låg Elmer Pickets lilla men trivsamma järnhandel. Elmer var en av dem som på nära håll upplevde de amerikanska provsprängningarna- på andra sidan den vackert rödoxiderade bergskammen. Han mindes hur den morgondunkla himlen lystes upp, hur marken skölvde till- och lite senare hur de stora rödrosa svampmolnen började rulla in över staden. You'd feel, you'd see the whole western sky light up, just almost could read a newspaper. And then shortly thereafter you'd feel the ground kind of like a light, slight earthquake, tremble a little. And then right after daylight, short time after, these huge rolling red clouds would come over. Oh, stand out, boy, that, that really looked like something. These huge rolling red clouds, a little different. Ladies and gentlemen, we interrupt this program to bring you important news. Word has just been received from the Atomic Energy Commission that due to a change in wind direction, the residue George. Myndigheterna bedyrade att nedfallet från de radioaktiva svampmånen inte var farligt. Men många i St. George, bland dem Claudia Peterson, började tvivla. Som barn hade hon sett många dödfödda och missbildade lamm. Och när hennes yngsta dotter Bethany var tre år så drabbades hon av cancer i njurarna. Mot alla odds så svarade Bethany på behandlingen. Men några år senare så insjuknade hon igen. Denna gång i levkemi. Jag tog till Salt Lake and she was diagnosed with a totally different cancer acute monocytic leukemia drove home on valium just crazy crying all the way with her and the car and and i got home and my sister died that day so it, it was we were totally devastated and uh bethany died a month later när vi kom tillbaka hem från sjukhuset så fick jag höra att min syster dött samma dag berättar Gloria. Och en månad senare avled Bettany. Järnhandlaren Elmer Pickett plockar fram en tummad list över de medlemmar i sin familj som avlidit i cancer- sedan provsprängningarna inleddes. Jag kept this little record that I made of the family members who I have lost from the fallout that's lost to cancer. Det out with my wife, Viola, min my sister, and my niece, and my grandmother and my mother-in-law, uh sister in uh, three -great four -great Den då Elmer Pickett visade and, uh, mig sin lista, hade den 13 namn uh, när han några år senare and, uh, själv and, uh, avled, han nummer 22. When the invisible cloud had passed, the total amount of radiation deposited on St. George was far from hazardous. The Atomic Energy Commission doesn't take chances on safety. Även om myndigheterna vid den här tiden officiellt förnekade att testerna var farliga så medger nu före chefen för testplatsen Troy Wade att människor skadades och utsattes för stråning. Han beklagade, men det kalla kriget gjorde att vi inte hade något val, säger han. There was risk associated with developing nuclear weapons. People were injured, people were exposed to radiation. Do I feel bad about that? Yes, I do. We had no Efter drygt 900 provsprängningar i den torra nevada detonerade USA hösten 1992 sin senaste atombomb. Men varje år genomförs fortfarande ett stort antal så kallade subkritiska tester, det vill säga då detonationen aldrig leder till en självunderhållande kedjereaktion. Och för testchefen Troy Wade tror att det är sannolikt att vi kommer att få se åtminstone någon enstaka fullskalig test framöver för att lösa ett problem med någon av USA:s nuvarande vapen eller för att testa ett helt nytt vapensystem. I think there's a there's a a, a high possibility that this country will have to do a nuclear test perhaps to develop a new weapon system that meets the needs of lager av nära 10 000 kärnvapen håller nämligen på att bli ålderstigen de flesta är mer än 20 år de äldsta tillverkade i början av 60-talet Därför håller det amerikanska försvaret på att ta fram en helt ny generation kärnvapen, så kallade tillförlitliga ersättningsvapen, Reliable Replacement Warheads, eller RRW. Uppdraget är att göra de nya vapnen säkrare, mer tillförlitliga, enklare att konstruera och billigare att underhålla. Och de skulle inte heller behöva testas utan med datorsimuleringar helt bygga på erfarenheterna från de tidigare provsprängningarna. För att nu göra de nya vapnen säkrare så att det till exempel inte går att använda en stulen bomb så behövs nya funktioner som aldrig har testats. Det gör att de nya RRW-vapnen faktiskt riskerar att bli mindre tillförlitliga säger förebiträdande försvarsministern Philip Coyle. Well, that's the concern, of course, is that even though they're called reliable replacement warheads, they might actually be less reliable, uh, not uh, more reliable. This could come about uh, for two reasons. First, uh, because they won't have been tested in full-scale uh, nuclear tests. And uh, perhaps more importantly, because the nuclear weapons labs are trying to incorporate new features uh, for safety and security. Det finns ett motstånd i kongressen mot det nya kontroversiella vapenprogrammet. Bland de ledamöter som tidigare stoppade de kärnvapenbestyckade så kallade bunkerbusters. Liksom bland ledamöter som är tveksamma till hur tillförlitliga RRW-vapnen är. Och vilka följder de kan få för icke-spridningen. Det säger Daryl Kimball, chef för tankesmedjan Arms Control Association. The members of Congress uh, who uh, two years ago canceled the robust nuclear earth penetrator, the Bunker Buster program, are very skeptical about this uh, new warhead uh, program. Other members of Congress uh, are a little bit more open to the idea of exploring this in a research phase, but are very concerned about the possibility that the U.S. stockpile might become less reliable, and they're concerned about the international security and det så kallade moskva då USA och Ryssland förband sig- att minska sin national av långdistansmissiler- till mellan 1700 och 2200- till år 2012- har ännu inte lett någonstans. Liksom icke-spridningsavtalets paragraf- om att skrota all världens kärnvapen. Det talas mycket om nedrustning- men sedan mitten av 90-talet har kärnvapen nationerna inte gjort särskilt mycket för att leva upp till sina åtaganden, säger Darrell Kimball. Since the mid 90 uh the US and Russia and France and Britain uh, in particular have uh, failed to fulfill commitments on disarmament that they, they have made and they have failed to continue the process of reducing the number and roll of nuclear weapons. I delstaterna Utah och Nevada är tilltron till myndigheternas försäkringar inte särskilt stark. Effekten av fyra årtiondens tester gör sig fortfarande påmind. Janet Gordon är dotter till en förfarare i Orderville. Hon har sett sin bror och pappa dö i cancer till följd av det radioaktiva nedfallet. Trots att det är många år sedan så lever ilskan kvar. I en demokrati får medborgarna inte vara förbrukningsartiklar- som borde åtminstone bli tillfrågade och då vill ställa upp som försökssdjur säger Janet Gordon It really really makes me furious in a country of democracy citizens should not be expendable a portion of them shouldn't be expendable or at least they should be given a choice Reporter in Nevada Klas Andreasson ni lyssnar på Konflikt i Sveriges Rade och med oss har vi Hans Blix. Hans, vi hör här om ny amerikanska nysatsningar på modernisering av kärnskidsspetsar, så kallade RRV-vapen. Vi har också tidigare hört om nu stoppade planer i och för sig på nya taktiska kärnvapen, de så kallade bunkerbusters. Vi har hört om avtal, kontroversiella sådana med Indien som ju står utanför icke-spridningsavtalet där det inte finns några krav på Indiens vapenproduktion och så vidare. Det har beskrivits som om administrationen Bush faktiskt medvetet saboterar icke-spridningsregimen eller de internationella avtalen. Ser du ett sådant mönster eller är det... Vilka är motiven? Jag tror att i varje fall delar av Bush-administrationen har inte något större förtroende för avtal. Eh, och det är riktigt att Irak ignorerade sin förpliktelse och Nordkorea gjorde likaså, ignorerade sin förpliktelse under det amerikanerna, de här amerikanerna i att fall säger att ja, det, det, det är de, de laglydiga, de efterlever avtalen men de som inte är lagliga, de bara struntar i det där därför kan vi inte lita på det. Eh, och samma attityd har de haft när det gäller inspektion att inspektionen kan inte hålla 100 procent ställer så litar man på sin egen underrättelse tjänst och det visar sig att den är betydligt sämre än vad den internationella inspektionen kom till för resultat. Så att det, det finns grupper som är kvar vid detta men som den här artikeln av Kissinger och hans kolleger visar så finns det en omsvängning på gång där man säger att vi måste gå tillbaka till ICS spridningsavtalet för det innebar ju 1968 att man siktade på en kärnvapenfri värld där de som inte har kärnvapen lovar att inte skaffade, och de som hade det lovade att förhandla fram till en nedrustning. Och visst har det skett en, en minskning av arsenalerna från höjden som var 55 000 vapen till idag ungefär 27 000. Och som du nämnde för en stund sedan så så räknas man komma ner till kanske en par tusen år 2012. Så det, men det är ändå överskottsmaterial som man talar om. Det är våld, våldsamma mängder som inte, inte behövs. Och vad man vill se då är mer en kvalitativ nedrustning. Och den har framförallt att göra med att ett prov, förstående provstoppsavtal. För det gör det svårare att hitta på nya, nya typer av bomber. Och när man i amerikanska bombsmedierna håller på med det här så är det väl att de lever sitt, sitt eget liv. Det är deras yrke. Jag tror att man skulle försöka hitta på ersättningssysselsättningar för dem. finns många frågor på miljösidan och energisidan som dessa utomordentligt begåvade laboratorier och människor skulle, skulle syssla med. Och det är den här nytändningen som jag tycker känns ligger i luften nu. Mycket blygsam och där, där, man, där i Washington det finns en blandning i administrationen. Får man en demokratisk administration, vilket är sannolikt vid nästa presidentval, så tror jag ligger betydligt bättre till än idag. Om man skulle få senaten att godkänna det första när så är det sannolikt att Kina skulle hänga med. Och gör Kina så hänger Indien med, gör Indien så gör Pakistan och så vidare. Å andra sidan, om de här figurerna som säger att man måste testa nya vapen, att det är nödvändigt, om de får sin vilja fram, ja, inte kommer USA att testa ensam i så fall. Utan då blir det flera andra som kommer att testa vapen igen. Och jag tror att de saknar, de som är i laboratorierna i de här fabrikerna, de saknar liksom den utblicken över världen. De ser på sitt område och säger, vi vill göra bättre vapen hela tiden och säkra det. Men, men det är en för snäv synvinkel. Det måste till en, ett, en syn av det här på, på en mer bredare politiskt utblick. Men jag menar, de som jobbar i laboratorierna tar ju inte de politiska besluten och finansieringsbesluten. Det, det måste ju finnas någon politisk motivering till att man ändå viker av så stora resurser till de här programmen år ut och år in. Alltså vilken är ja. den politiska motivationen? Ja, vi är ju vana. Vi bor i ett land där den militära sidan är integrerad i den civil, en civil ledning. Jag tror att i USA så har det militärindustriella komplexet en oerhört mycket större tyngd. De ser hela världen utrikespolitiken i ett militärt strategiskt begrepp. Och vi talar om det här avtalet med Indien nu när man ska samarbeta på nukleära områden som kommer att möjliggöra för Indien att skaffa flera hjärnområden om de så skulle vilja. Så se, tror jag att man ser Indien som en del i en framtida kedja som ska hålla igen Kina. Indien, Australien, Japan, Sydkorea, kanske Taiwan. Och och det, det känner vi kineserna också, det provocerar väl dem antagligen till motåtgärder i framtiden. Och jag tror att det behövs komma till ett synsätt, ett civilt synsätt att, säga att nu är världen, håller världen på att bli så integrerad. Och vi är så beroende av varandra att vi måste istället skapa säkerhet genom samarbete. Att få med i Kina i världshandelsorganisationen och så vidare, att samarbeta intensivt med dem. Det är en, en bättre väg att komma till säkerhet än att försöka inringa dem. Vi kommer tillbaka eh, till de här frågorna efter det att vi har tittat på ytterligare en av de fem stora kärnvapenstaterna, nämligen Ryssland. och Där anklagar man ju nu USA för att provocera fram en ny kapprustning. Det är bland annat planerna på att installera ett robotsförsvarssystem i ett missilförsvar i Polen och Tjeckien från USAs sida som har väckt enorm ilska, rysk ilska. På senare tid har många ryska experter kritiserat USAs ensidiga agerande och hävdar att kalla kriget håller på att återuppstå, säger Rose Gottemüller som är chef för den amerikanska tankesmedjan Carnegie's kontor i Moskva. There recently have been many uh many experts in Russia who have seen a return to the Cold War. Och den hårda retoriken bottnar i en växande oro för USA:s kärnvapenprogram säger Rose Gatermöller. The Russian leadership has been uh very I would say concerned recently about US under flera år har kärnvapenfrågan inte varit särskilt högt prioriterad. Men med USAs planer för ett robotförsvarssystem i Europa och beslut om att utveckla en ny generation kärnstridsspetsar har kärnvapnen återigen hamnat högst upp på agendan. Och enligt Rose Gottemöller handlar oron om att Ryssland känner sig underläge i förhållande till USA. They feel that the United States has been rushing ahead on developing new weapon systems, on maintaining and modernizing its uh, strategic nuclear arsenal, and they believe that uh, the Russian Federation simply has not been able to keep up. So uh, that is the main worry, I would say, here in Moscow at this time. De senaste 15 åren har försvarsutgifterna grävt djupa hål i den ryska ekonomin. Den ryska ledningen har känt sig tvungen att haka på utvecklingen som har drivits på av USA och är nu frustrerad över att inte ha kunnat hålla samma takt. Rose Gottemöller vid Carnegie-institutet i Moskva är mycket kritisk mot Borsregeringen som hon tycker avfärdar den ryska oron allt för lättvindigt. Från amerikanskt håll upprepar man som ett mantra att USA och Ryssland inte längre är fiender och att kärnvapnen inte längre utgör något hot. Alltså finns det inga behov av att samtala mer om den saken. Men just bristen på kommunikation har skapat en stor och farlig förtroendeklyfta, hävdar Rose Gottemöller det regelbundna samarbetet finns inte längre nu handlar den ryska kärnvapenpolitiken framförallt om att reagera på amerikanska planer och aktiviteter För they have recently threatened to deploy Nyligen hotade till exempel den ryska militären med att rikta kortdistansrobotar mot det robotförsvarssystem som USA planerat att upprätta i Polen och Tjeckien. Rusgatemöller tycker att det är ett vansinnigt slöseri med pengar eftersom robotförsvaret inte är ett hot mot Ryssland. I, you know, frankly think uh, this is a ridiculous uh, response if the Russians do proceed in this way. It would be a great deal of expense, and I, I'm not a great fan of U.S. missile defense deployments in Europe, but on the other hand, these uh, systems that are being put in Poland and the Czech Republic are not a threat to uh, to Russia. So they would be spending, I think, spending resources on nothing if they redeployed some of their systems in that way. Ryssland har också hotat med att dra sig ur INF-avtalet som syftar till att skrota alla markbaserade medeldistansraketer. Men det återstår fortfarande att se vad som verkligen kommer ut av all den här retoriken, säger Rose Och påpekar att ryssarna är duktiga på att måla upp hotbilder och försöka splittra opinionen i Europa. Och det är inte trovärdigt när ryssarna bara framställer sig som offer, säger Rose som ledamot i Clinton-administrationens nationella säkerhetsråd har hon själv erfarenhet av att Ryssland försummade flera avgörande möjligheter att nedrusta och öka det ömsesidiga förtroendet. Till exempel lämnade ryssarna samtalen om att sänka larmberedskapen för att minska risken att kärnvapen avfyras av misstag. Och samma sak hände vid diskussionen om att minska antalet stridsspetsar och inte bara de vapenbärande systemen, alltså ubåtarna, raketerna och flygplanen. Det skulle kräva större inblick i varandras vapenarsenaler och det var för känsligt för ryssarna. The jag vill inte fortsätta med efforts, effekter. Jag tror att det var en författning side. Rose Gottenmüller, chef för tankesmedjan Kanegis kontor i Moskva. Och reporter var Daniela Markvart. Hans Blix, eh, hur allvarlig är den här ryska reaktionen och den här upptrappningen? Ja, när Putin nyligen var i München och rev av sig en, en hel del om... Om känslan av Ryssland är inringat så tror jag att det var en stubin som hade hållit på att brinna ganska länge. Och man det var får... mycket annat med. Det var mycket annat i bakgrunden. Alltså den på att... den, den... Han tände då men den har hållit på att brinna länge. Och det är mycket möjligt att de här missilelementen som ska ligga i Polen, och Tjeckoslovakien, att de inte utgör något rejält hot emot Ryssland. Men man måste, man måste se det i samband med hela det amerikanska missilskyddet där i både Ryssland och Kina misstänker att här försöker USA skaffa sig en sköld mot varje inkommande missil och därmed också ryska och kinesiska missiler och det innebär att USA skulle kunna skjuta på Ryssland och Kina men Kina och Ryssland skulle förlora sin förmåga att skjuta tillbaks. Jag tror att ryssarna också tittar på ledningen i varje fall tittar på NATO-utvidgningen som när man där Polen, Tjecken och Ungern gick med de var ju ockuperade av Sovjetunionen en gång så att det var fullt begripligt men nu siktar man på att få in också Ukraina och Georg som ligger betydligt närmare. Ja, man siktar och... på mot Kazakstan till och med, även om man ja. misslyckas där kanske. Men... Senator Lugar, som var chef för utrikesutskottet, han talade om att man skulle hålla dörren öppna för Kazakstan, som du säger, och också för Azerbaijan. Och jag tycker det är inte så förvånande då om, Amer... om, om ryssarna känner att de håller på att inringas utav amerikanerna, på samma sätt som kineserna antagligen känner sig störda av att Indien eh, skulle kunna upptas som en allierad från amerikansk sida. Och jag men... tycker hela den här tendensen är lite fel, att man borde säga stället Inriktar sig på att i denna globaliseringens tid söka säkerhet genom samarbete. Nej, men det är ganska uppenbart att eh, kärnvapenfrågan är kopplad till geopolitiska maktfrågor. Det verkar vara långa, tröga processer som också inbegriper annat än kärnvapen. Om man ska... Ja, i högsta. Grad, jag tror att det här, ja, ibland tänker jag på, på det här som en utrikespolitik för staten Pentagonia. Det är Pentagon som sitter och med sina strategiska spel. Och de ser ju denna synpunkt, men de ser ganska lite ut av den civila och den, den ekonomiska världen. FN är något som är ganska fjärran, alltså NATO är reellt FN är något helt irreellt och handel är också inte något stor faktor för dem medan i verkligheten ser vi idag till exempel att mellan Kina och Japan där det ju inte finns några särskilt känslomässigt goda strängar att där är det ändå den enorma handeln som gör att man försöker hålla, hålla samarbetet igång och det är det som är kittet. Tack Hans Blix. Eh, tack för din medverkan. Eh, vi ska ta och lämna ämnet genom en eh, titta på Mellanöstern och det är nämligen så att i Mellanösterns gulfstater där har man länge hävdat att de inte har några intressen av kärnenergi och än mindre av kärnvapen. Istället har de förespråkat en massförstörelsevapenfri zon i regionen. Men samtidigt har det i det tysta pågått aktiviteter som går i motsatt riktning. Exempelvis Saudiarabiens nära förbindelser med Pakistan och intressen i Pakistans kärnvapenprogram. Och sedan en tid tillbaka verkar gulfstaterna allt mer öppet och aktivt för att utveckla egna kärnenergi- Program. Det som driver på i utvecklingen i Iran förklarar Nicole Stracke som är forskare vid Tankesmedan Gulf Research Center i Dubai. The Gulf states want to give a clear signal towards Iran that they will not just watch its neighbor building up a military nuclear program and threatening the Gulf states. Gulfstaterna tänker inte stilla tigande se på hur Iran utvecklar kärnenergi som i förlängningen skulle kunna användas för militära ändamål, säger Nicole Stracke. Det finns en oro för att Iran kommer att utnyttja den maktposition som kärnteknologin ger dem för att dominera grannländerna politiskt. Men Nicole Stracke ser idag ingen anledning till oro för att gulfstaternas intresse för kärnenergi också ska leda till en ambition att skaffa kärnvapen inom överskådlig tid. The Gulfstaterna har deklarerat att man vill vara öppen följa alla regelverk och samarbeta med atomenergiorganet IAEA. Och dessutom dröjer det flera decennier innan dessa första trevande steg att undersöka förutsättningarna, utbilda personal och bygga upp en infrastruktur innan det leder till ett etablerat civilt kärnenergiprogram och i förlängningen eventuellt ett kärnvapenprogram. En stark drivkraft för dessa oljeberoende länder är också behovet av alternativa energikällor. Man vet att oljetillgångarna är begränsade och nu vill man utnyttja det höga oljepriset- för att kunna göra dyrbara investeringar i kärnenergi. Men det är en delikat balansgång. För om det visar sig att Iran faktiskt håller på att utveckla kärnvapen- då förändrar det naturligtvis spelreglerna, säger Nicole Stracke. If Iran is gonna continue building up his, his nuclear capability, it's going to change the rule of the game. And that means that in long term, the Arab states, the Gulf states will consider to build up nuclear capability to encounter a nuclear weapon or threat of nuclear weapon from Iran. Då kommer också gulfstaten att överväga hur de ska kunna bemöta ett kärnvapenhot från Iran. Men på kort sikt kommer de att söka skydd under ett amerikanskt kärnvapenparaply, säger Nicole Strake vid Gulf Research Center i Dubai. Possibly what the Gulf states to do, they will seek protection under an, like, US nuclear umbrella. Men det är inte oproblematiskt. För efter invasionen i Irak är USA inte särskilt populärt i regionen och regeringarna vill inte medge att de är beroende av USA för sin säkerhet. Men om de ställs inför valet mellan att leva med ett iranskt kärnvapenhot på lång sikt eller ett begränsat amerikanskt anfall för att slå ut Irans kärnkapacitet skulle de föredra det senare, säger Nicol Strache. Sen 90-talet har det tagits olika initiativ för att skapa en zon fri från massförstörelsevapen i Mellanöstern. Men Nicole Stracke tror inte att det är realistiskt. Israels kärnvapen upplevs som ett verkligt hot som länderna i regionen anser att de måste skydda sig emot. Och här finns en stark känsla av dubbelmoral, påpekar hon. För medan de ena tillåts ha kärnvapen får de andra inte ens ha kärnenergi. Det so makes it difficult för countrick often säger okay, you are allowed to, have not even allowed to have a Nicole Stracke, som är forskare vid tankesmed i Dubai intervjuad av Daniela Markvart. Konflikt är slut för idag. Reprisen ikväll, 22 10, Här är Sveriges radio p ett. Eller så kan ni lyssna och ladda ner programmet på vår hemsida. Producent idag var Daniela Markvard, Tekniker Peter Ingman, jag heter Mikael Olsson.